norrer eta ongitori hau eta gaztean emankizun parte hartzaile untarate euskal iratietan etxealdi garaia ola ira egiten ari eta funtzion gauza ONAK ateratzen ditugu beraz zuen egoitzetatik grabatu hainbat kantu olerki eta hipune txiste EDOTA tasmakizunak Gauza horiek elarazten al dauzkigu zuhe eta gero edatzen ditugu, beraz ez duda igori grabaketak gure.irratia abildua gmail.comerat edo whatsappez ere 06-rogoita-hamar 0sazpi-lautanoita-amasei-amar 06, zen bakirat. Ta, jakin ere, besta alde, ez balimada pushibe manera batean edo bestian, telefonoz ere grabatzen ala zeitu ztegula. ziru garen asteleen adagau, bertsularien lagunak elkartearekin elkarlana eramaiten dugula. Basen afagoa, Siberua eta Lapurriko ikastetxe ezberdinetan ibiltzen dira urteantzeak Lujenteria, Einoa Sarasua, Ode bagoso, Sanalkat eta Imar irakasleak, hetxialdiaren gatik ezin dira muitu, bainan, beren ikasleekin hagemanetan dira beti, eta hauek irakasleen galdeak betetzen dituzte, Haimarkarikak biltzen ditu bertso sortak eta huni itza eman baino lehen una lehenbiziko bertso lari gaztea. Egun huno eg eta hunk izin, horgia echan hor duko. Mundu hun tan agizenaik denaz, oro Na instalad familia ikus tia ikengustiko Na den denboa o soluciden es egin lege akhiko binabech cho edakhaukentsynes esidenia tuko Egun on entzule. Ordinarbeko ahetzek ongi adierazi digun bezala, bertsua eskolak oraindik etxean dira. Ohitura bilakatu den irratsaio improvisatua azteko, etxean konfinaturik dauden ikasleen iritzi eta sentimentuak entzun ditzagun lehenik. Zuekin lekorneko Martia, baigurako ainoa, mek kolegioko imanol eta liluen, endaiako amaiur, sarako aira eta endaiako ibai eta irati. Konfinatu agira gudenak etxean, ez zinkajikara joan bainan baratzean. Lagunekin mintzatzen gu telefonean, azken uktea dugu ukanen bihotzean. Azken uktea dugu da ez zoberena, koronabirusa da aspergahiena eta naia jebekin kesatzen zepena hori bukatu eta egunet egena Hine maita gajeak bai duain izlana bera da bai maitea ama telet jabai aski da lastea joan nahi nuke nilan gunen gana besta gure lagunekin Espero duguden aguden argikit, ni konten aitbiziki eta txartearikin, orein egin dezagun dantza birusekin. Telebista nen ditugu babesteko olkuak birusa honen gatik munduan, egiaik nitzun kituak. Orduan beharrik ordirela, Bibazuek medikuak, Zuei eskerregunero dira, Bizi batzuk salbatuak. Orduan beharrik ordirela, Bibazuek medikuak, Zuei eskerregunero dira, Bizi batzuk salbatuak. Naiz ez giren lasterkari, izaiteko tenorean, etxe kolanak ordena gailuz, ikimertu guetxean. Kolegiotik, beste imail bat, hasi beharko lanean, ala ere ez naiz presatua, berizarteko klasean. Naz ere eta ugari da ez, Bai denaga ezkidaude baita ere esan Respiradore faltak errezada berez. dena pontzen ala besarka batez. Astean zeak egotengiran, giran, familia soa Pantaila dugu gure augean, Eta pareta atzean lambat gehiago ukaten dugu azkeneko amaitzean baina guztia hasten zaigu asteburua heltzean kolegioan amaikalan marklobikarrean inorrek ez dugugan pentsatzen gure ongiizaan, testu luzeak buruzikasten, aritzen gara hastean, baina guztia asten zaigu Astegurua eltzean Nazkagarriak diren virusak gu ganasetoskiguan Etxebarruan eskutatuta segiko dugu ordua Itxasondoan bizi nintzeni Ez sakonean, asperdura honek akabatuta, sentitzen aiz infernuan. <totipen> Zaineko pagoak blai Haideratu ziruela Oztadarraren agiat dira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nai La rosak dira gorria Edo beste churia Agitzez ederagoak ditada Neskatilaren irria Neskatilaren irria Maldanbera urracha, betiko bidean lacha, Ode illu nagaua berztendu, Udazkena despeda txar, Udazkena despeda txar. Usapalak ostantzean, uts bat bat ot bihotzean, maitea gure etxera, dostatzera arratzean, dostatzera arratzean. Eder Baszo hamaritza Aaldeak garitza Fruituan zera ontzen da emen, Iza zemen bizitza Iza zemen bizitza. sar gal gorria linda kamea dago ganbara maitela hasta nesartzeko eta elkartzeko antzea el Eta zun abaitzen da, luma bat bezala. Begiak usso, mingaina zure bihotza ene aingura. Zure bihotza ene aingura. Urrun gabon sakulokan sakordeh laiak saukaka mende oso bat ira Va dove dove Bidani, Nauru Bedatxin berde mendia, eta loratzen lilia, Jente gusien begitartian, da zabaltuko erria, zabaltuko erria. Regalta saltza lilia, eta lasterka saldia, Aua goxoda ekia hor da, eltu saiku bedatxia, eltu saiku bedatxia. Bidatxin utzak ikhekak, liliz beterik baztexak, eluxuria urtzen da eta koloreztatzen liliak, koloreztatzen liliak. Ezek adabidatxia, berde berdia mendia, gainaktan geuksen ditzen duge, eki bewaen argia, eki bewa Bela um txin bada lilia, ordian bada eglia, lili maitena eglia ina, da bai pisanlia, da bai pisan Bela txin bada egia, gug nahi eman eskia, da lili hanietz bada esegur, hor tako harzen saskia, hor tako saskia. Ongi aurkestu digute. Soitako bertsozko diren laia, haize eta elaiak laiak urrengo gaia. Udaberria edo bedatxari buruz kantuan Soitako nora eta aizpea, Hortzaizeko eneko eta mendikotako luisa. Udaberriarekin egunak luzatzen, Arboletan ostoak dirateratzen, Afrikatik ditentak, shoriak agertzen, shoriak pausatu da, nik dudbe gira tzen. Negia eta gehoda, salhez jimbeda txea, so txoyak hantan ai dielarek, iruzdagu etxea, zuhainak liliz betatzen zia, be Maite dut bisiketa ekin, Kampun txoshtak atzi ya. Nainu ke beda txia, txia ekien, gian, bata beshten kantin. Pazek hartuko dugunez, nainu jakin jakin, gosatuko dena denakalkarikin. De Gozatuko giade denak alkarrekin. Bedatxian badago, bai gozotak zuna. ere bada egi urmaitak zuna. Gere zien laguna. Guztuko abeitugu, metatu duguna. Guztuko abeitugu, metatu duguna. Beda txia jiten ta, negia lo kartzen. Kampun denboa edeka, guk-duk gusen ditzen. Tasha ju hor tandia, liliak sabaltzen. Beda, kampuan beda txian, gugiago sartzen. Kampuan beda txian, gugiago satzen. Beda txian haxpetik, elkitzen da haxza. eta han nintz jaten du, andere maha txar, ta segur zanik diraik, ajmatzen du dantza, ta da haxtsa kaskinian, usten begoitza, ta haxtsa kaskinian, usten begoitza. Baina, Zer litzateke u da berria, besturtar hori gabe? Horra, baiunako izari, izarne eta alaitz, udazkena, negua eta udari buruz, kantuan, urren ez urren. Ufteroi da betia bendua, Euria bat delarik beltzara zerua. Er ja ja ostean bai bazten da bura, olentzero horbaita baiterun legua, Bai egura ditsa jada da ulgazkenean, ostoak bat dirata denetan luan, onge ian zittzen naiz ni dena gardenean. Natura adatzean posad dut barnnean, Esot maitien niegua, Nik maite dou tout dan, Et aba yon darchi an, Senbata bentura, La batsou dan sikin, Andarchi koud la, Baynan deji Pazpimen deko gauean gaude Gure loreetan sasi Irrintzi oio Eleta ulo Marmario tagan razi Aizegen bata brisa galerna Gaurun garrun bibiar nasi Saketan ularen zuri beltzetan Arratz gozoekun gazi Aitxan zorik ez baken euka Zerizone garremu Gure zonu baitza landatu dugu Amildegi mutu burrean Adarrak daude Ertzetik arruz Zustratiak berriz luburrean Biotze esteak ez Esku bat naburrean pertso berrianak jartzea noan beregin gar laburrean nola malunuko bat pintxuritzen den Itsasoaren naburan. Baga izena gura zale Eguzkiaren niteran Nolaka joak zorabio Itxazen bat aben esperan Pentsatzen nago gu ere berdi Ibiltzen ezot egeran, Susmoa da munkat guren patoan, Itxasoa ezot edan, Libretan zabal dugu gaurrean, Baina ez indugu Beldu berrian sustraiegun tatik Tira eta goran jaso Jarrikan taurik aurrean Eta mantendu zut ikan horizo Izpilu hortan ikus gaitezen Herri, zerri, hauzo, zau, zauriak gatzez itxi ditzak gu malkoa kure zera son, sanotan libre irlatik iba, salbatuko daran kaso. Azken arna semaneinuk Eguna hilzen arida Azken arna semaneinuk Bertzoa pintzuten dira Azken arna semaneinuk Kantarina torre dira Nasa ematen dugu Eeguzkitik eguzkiak Azken harna eman nuke itsasoari begira Azkennasa eman inke egungiltzen naari da Azken ar-nasa, ema nahi nuke Bertsoak entzuten diragana Azken nasa ema nuke Kantarina torrerira Azken ar-nasa, ematen dugun Eguzkitik eguzkiran Azken arna sa emanain Itxasoari ben gira Azken arna ematen dugu Eguzkitik eguzkiran Azken ar nasa eman nahi nuke, itxasohari begiran. Azken ar nasa eman nahi, begiran. PASAKO NUKE HOJERA ETA SE GORNEZ DIEN DEGUZIAK LILURATZEN GAITUZ DELA gure pentsamenduak PENTZAMEN DUAK EZA GUTZEN DITUELA BEREGA INEAN IBILARAZIZ Itxasantzi eta bela Orain tse gorniz ozean Gure babeslea dela Aire ezea Orputz gozian Eta orruainet antza Urindaxonek ere maiten du Pagenean dut antzalantza, Baina diandeak itxasori, Gutsatu nahi dute antza, Hala erenik atxikikodut, Betzirago esperantza, zere, Zeren lujean aukaitea, dugu egiazko santza Entzun berri duzuena maneserdo zaintzi kolegioan den bertxosko lan, trebatzen ari den naiaren bakarkako lana izan da itxasoari begira Hau da zuretzako gaiak atialin Azken arnasa ematera zoazen amatxia zara Familia duzu, oearen inguruan. Zer erran nahi biezu? Aurak aurtipiguziak zuek agurtzeko, zuen bihotzetan aiz milak gaurteko. Ez nazazu elan maitatzea betiko, Adina dut ja da nik isarbat pizteko. Hauda zuretzako gaia jale. 20 urte dauzkazun gaztea zara. Zer egin nahiko zenuke urrengo 20 urteetan? Zer eginendu da nikogo yuktedan metal alanduko dut goizetak hatxetan, eskailerak muntatu gure etxetan, ogoi uhteren buruan hemen goplazetan. Eta zuk laida, bi kantatu beharko dizkidazu. Aizpak txandaka emango dizkizun errimak baliaturik. Hau da zuretzako gaia. Dena zenekiela uste zenuen arren ikasteko hainitz daukazula ohartu zara, haste ontain. Luja Konfinamendua hasi da da mugitu zaigu luja belduja. Hain batilaite etxean, Sagtu zaigu belduja beldu xa. Agu xa. Aspaldida etxean ta, Aspaldi egin aguja xa. Mutu Dembora pasa zaiguta, Luzatu zaigu mutu xa. Echea n egom biaxam la dugu samuja la buha leno lusea segoen demburata waila buha seguxa ala baditugu deushes dugu ox seguxa gisuxa espero dut hegatea hau dena dela gezuja bederatzi Egunak pasa zaizkigu egun bata bederatzi antzi. Denbora joaten data dena zaigu hor antzi. Irabazi. Ez dugu deus egiteko, ez galdu ez irabazi. Gajasi. Beraz aspertuak gara, egiten dugu gajasi. Idazi. Etxean egon beaxa, Ta behr txu batzuk idazi. Gure ispiritu ona, etxe bagnean naasi. Ikasi. Ainbat egun ez etxean, zenbat gauzatien ikasi. Asi. Bukatua dugun hori oraainxe baita oh hasi. Eta orain goza ezazu asteontako opari honekin entzule. John Sarasoaren azalpenaren ondotik Ainoa eta maili sasoaren ah hotxean. Op Ainoak estatu dit um, lupus islamikus ikusi Ootseniako bertsoei buruzko sarreatssu bat egiteko Eta hortxe doa. Eh, duela 25 bat urte iriste hitza ez egun berriak eh tschetzeniako edo tschetzenia eta Rusiaren arteko gatazka eh oso desorekatu batenak eta, bueno, cartean beste askotan dizela norbait identitate zaburitu baten mina e, zegoelari, da. Gogoan dut lausoki, e, irakurri nuela e, beren motorra saldu, fusile erosi eta gatazka hortan negaiatzen ziren gazte batzuen zuen kasua, eta zerbait bueno, dukitu eta bueno, bertsa hogek e, jarri nituen. Yeah. Mm -hmm. Egei Maitasunaren fede isila, ume aroan edanda, historiaren ahma hotxekin, Maitasunaren estanda, fusil gozkoh bat lohtu zenuen, moto jasalda, salbatzen dizu Sahaskiaren gustu mikatza jastaturik asfaldion ezin tasunen zuri gaiztoa aleginean zorion bizinaiaren nolak Ze gisa ta sundaria Presse rusia gastet joari y gifaregin senion ocho Txetxenia Zu ere laste Gizango zara Ixilpea Ni pinia azken Bazde jabaina Alaren Biltzen otezira zira, hainitz gezu geetan. Egia erraten dut, behintzat gehienenetan, Neiz gezur batzuk botan, tadiot benetan, Baina hori bakarrik behar dudanetan. Inusent izaitea, zoinen ede jaden. Kasu ontan agian, bazara pozaren, lagun onata mundu honetan algen, ta ikusten baduzu tristezia gardean. Gezujetan ez dabil egia ez dionan. Horaintxe aterada dilemasakona. Batzutan eskertzen da isilik egona. Egia ez beti irten bideonan. Gurasoek ere alaitu oidu digute astea. Igorritako audioekin aurrak musikaz lagunduz edo kantatuz. Horra adibide gisako batzuk. Kükurek nurgirage mauletarrak mauletarrak mauletarrak, mauletarrak iragi. Kükurek nurgirage Nere baratzean bai dut egiten lana, landareak landatu eta xosa emana. Nik amertxe egiten dut bai xosa dutana, tanita zaxo dira aita eta ama. Tanita zaxo dira aita eta ama. Gauan, Akituan aizta hantsu loari Ene buruan robot bat bad badak antari Eta ene robotak ekartzen loari Eta iratzartzen naiz oino ameslarri Eta, Eta iratzartzen naiz oino ameslarri Txalo! Bravo! Antxan, Mari eta bantsi iz, jugbindu mikrotik besedez. Hauksera zuen gaiak, zein da zuen bazkaririk onena. Nahidu zuen doinoan, zor zikotik ian, egimak hau esek gira. dena, izena, joberena. Christacci conik sbea gorenna pasta tomate ci ci berotzen datina elika gajogena franchis esisena bolognesa pasta da yakio berena bolognesa pasta da yakio berena Eta batatzeko etxean, tse gug batutena, janari oberenak, kisa duk na sukaldarrien artean ez nazu berena Egungusziijateko helduz autorena Ah hattikisha bolo maite dutnik dena Ahtikixa bolo maite dut nik dena. Familiartean asergetzen da, bilakatzen maionesa. Beti burasoa kor ditugu, guri kentzeko estresan. Aita ta daude, semeala alabak Aita eta amak ondoan daude, seme alabak zaintzen. Maitasun ez inguratuak Gurebizia ejean beti eskertu beharko dugu eman diuten babsa, Aitatama ondoan daude, semeabaak zaintzen, Aitatama ondoan daude, semeabaak zaintzen Horra beraz, Asteontako bilduma Susmoa dut urrengo astean ere bertan Izango gaituzuela zuela beraz Asteona izan Eta urrengo asterarte Luzaideko hainoak Emanen digu azkenagur Asteontako <totipa> Esker Bertsulari Gazte, Guzier eta Bertsularien lagunak elkarteko irakasleer. Hauek dira Lur jenteria, Ainoa Sarasua, Odei Barroso, Aimar eta Sanalkat. Eta ene partetik bi itzordua emaiten lauzuet beste haur eta gaztean asaio parte hartzaile batentzat.